السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى أهله وصحبه جمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا انهدنا الله ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ذب حكيم اللهم إن نسألك رضاك في الرسل عان من الجنة ونعوذ بك من صخاتك من النار اللهم إن نسألك كل خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل الشر ما ساعدك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعن وعليك البلاغ ولا حول ولا قوتي إلا بالله العظيم والحمد لله رب Ellis والصلاة ربما أنه يا الحمد لله Pada hari ini kita akan masuk ke dalam uh, hukum uh, daripada hukum tejuidiyah yang harus kita perhatikan juga uh, ialah tentang uh, hukum al-mim sa'akinah. Uh, kita sudah mempelajari tentang hukum al-mim sa'akinah uh, dan sekarang kita akan masuk kepada hukum al-mim sa'akinah artinya mim yang berbaris mati kalau hukum nun sakinah ada 4 hukumnya nun, nun sakinah dengan tanwin ada 4 hukumnya sedangkan tentang mim sakinah mim mati ini dia hanya mempunyai 3 saja mempunyai 3 hukum yang pertama ialah al izhar izhar syafawi yang kedua adalah uh, ikhfa hmm yang ketiga adalah idgham hmm Uh, dan kita akan memulai juga daripada uh, al-idham Yang pertama ialah al-idham Idham itu dinamakan idham syafawi Atau kita namakan idham mutamati lain Penyamaan, Penamaannya idham syafawi Kerana harful mim adalah huruf syafawiyah Dan huruf yang akan datang sesudahnya Adalah huruf syafawiyah juga, huruf mim Jadi boleh juga dinamakan Idram mutamati lain Mim dengan Mim Atau Idram syafawiyyan Harful Mim huruf syafa Wa huruf Mim sesudahnya Al-Mutahharika huruf syafawiyyan Dan atau Idram uh, Yang kita namakan uh, Ialah Idram Kamil juga Boleh kerana dia adalah musadat juga nanti Jadi banyak penamaan untuk oh, idgham mim sakinah ini. Jadi idgham artinya kita sudah mengetahui ialah memasukkan harful mim ha kepada harful mim. Yang harf pertama adalah harful mim berbaris mati, yang kedua adalah harful mim yang mutahrik. Jadi memasukkan mim ke mim adalah mudah sekali. lahum maghfirah lahum maghfirah mim dengan mim ha. jadi mudah sekali jadi ini dinamakan idgham kecil karena awal muthar uh, saakin dan mutharik dan dia itu adalah kamil karena dia itu adalah uh, mushaddadah mim yang kedua ada tasdidnya Jadi dimasukkan langsung dengan tetap ada gunahnya. Masukkan harful mim ke harful mim ma baqa al-ghunnah. Hurufnya satu saja. Kata itu. Hurufnya satu saja ialah huruf mim. Nah, mudah sekali. Lahum ma yasha. Lahum. Lahum maghfirah. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah Jadi uh, banyak contoh-contoh yang akan bisa kita lihat di diram asyafawi itu adalah uh, misalnya kammin kam kammin wa lakum ma kasabetum. ولكم ما كسبتم itulah yang dinamakan uh, al-idgham syafawi atau idgham mutamathilan atau yani idgham uh, Kamil itu semuanya samanya apa namanya adalah sama itu uh, yang pertama enggak ada uh, panjang keterangan tentang ini pendek sekali dan yang kedua hukum mim sakinah yalah uh, ikhfa syafawi Ikhfa ishafawi, je lah. mim, a, sesudahnya, harful Mim, mati, di akhir kalimat yang pertama. Kemudian hurf di awal kalimat yang kedua. Yakshawna rabbahum, rabbahum bil ghayba innalazina yakhshawna rabbahum bilh ghaib ha, ini mim yang mati ini kita sembunyikan dia ke dekat harful ba rabbahum bi atau tahkum baynahum ini diperhatikan ya di waktu ikhla dan di waktu ikhfaq syafawi ini bibir kita yang dua Jangan bertemu, mesti ada sedikit apa, uh, terbuka uh, antara bibir atas dengan bibir bawah Sampai kelihatan uh, putih gigi kita di dalam Atau kalau ditaruh misalnya paling kurang, paling tipis sekali adalah kertas uh, Jadi bisa kita memasukkan kertas antara dua bibir kita itu sewaktu kita melafazkan ikhfa' syafaawi atau sewaktu kita melafazkan uh, uh, al-iqlaab dalam ikhfa' syafaawi dengan iqlaab dia persamaan tentang nutq tentang kita melafazkannya lafaznya sama tetapi dia berbeza tentang hukum iqlaab adalah hukum nun sakinah ikhfa' syafaawi adalah hukum al-mim sakinah tetapi dalam melafazkannya sama bidam bihim rabbahum bil ghaib sama sampai kita mendengarnya kayak itu adalah itu kita tahu cuman nantinya kita bisa melihat apa yang ini ada huruf pertama huruf apa nun atau mim nah, kalau dia huruf nun dia berarti hukumnya ikhlaf kalau dia huruf mim berarti dia huruf hukumnya ikhfa syafawi Ah kenapa disamakan ikhfa syafawi? Kenapa dinamakan dia ikhfa syafawi? Karena huruf mim adalah harfu syafah, wa hal ba'da ba huruf syafawi juga. Karena kedua-duanya daripada mulut, daripada bibir, ah makanya dinamakan uh, syafawiyan. Makanya dinamakan syafawiyan. Dia harus bergunnah. Hmm. Harus ada uh, gunnah dalamnya. Maafkan. Ah uh, itulah eh uh, tentang hukum yang kedua ialah ikhfa syafawi. Hukum yang pertama adalah idgham syafawi atau idgham mutamathilan. Eh uh, yang kedua adalah ikhfa syafawi dan yang ketiga hukum mim sakinah ialah hukum izhar. Al izhar artinya adalah jelas. Kita sudah jelas eh uh, menjelaskan Artinya, apa dijelaskan? Dijelaskan huruf mim, ini, yang mati, ini, dan huruf yang sesudahnya. Jadi, sesudahnya hurufnya, sedangkan huruf idham, adalah huruf mim, atau idham atau dan tadi itu yang huruf ikhfa adalah harful ba. Jadi, untuk huruf idhar, yang selebihannya, 26 huruf lain, yang tertinggal, adalah hukumnya izhar izhar syafawian kenapa dinamakan izhar syafawi uh, kerana huruf mim ini adalah huruf syafawi walaupun sesudahnya huruf itu macam-macam dari mana keluarnya tetapi yang jelas mim ini adalah huruf syafawian maka dinamakan uh, huruf ini uh, izhar ini izhar syafawi berbeza penamaannya dengan izhar halqi izhar halqi Kita mengambil penamaannya menurut huruf yang ada sesudah nun. Bukan menamakan kita kepada nun, da. Kita menamakan dia itu huruf yang datang. namakan izhar halki, karena huruf yang sudah nun itu dah huruf halki. Tetapi inilah bedanya antara hukum nun dengan hukum mim. Kalau hukum mim, kita mengambil hukumnya itu kepada huruf mim mati ini. Kita melihat atau kita namakan ke huruf mim sedangkan huruf nun tidak melihat melihat huruf yang sesudahnya izhar shafah äh, izhar id halqi atau idgham atau ikfa nya hakiki adalah melihat huruf sesudahnya tidak kita namakan menurut huruf nun nya ndak tapi ini huruf syafaawi kita namakan menurut huruf syafaawi ini menurut huruf mim jadi izhar syafaawi dan kita perhatikan mim misalnya dengan huruf alif a uh, rum a antum a misalnya uh, apa saja uh, misalnya apa ya contohnya mim sakinah hamzah ah, hamzah sudanya awaitum antum am antum am antum am a ham antum ah ha. jadi ini dah jelaskan am ah sudah jelas mim jelas uh, keluar dari makhrajnya hamzah keluar dari makhrajnya ah uh, begitu juga dengan ta begitu juga dengan sa seluruhnya seluruhnya selain daripada ba dengan mim dia sudah izhar dan kita akan perhatikan antara mim dengan fa dengan mim dengan waw mim dengan fa mim sakinah dengan fa Atau mim sekali dengan wau. Mim sekali dengan wau dia kan itu uh, kan satu makhraj. Ha, tetapi kenapa di sini kita tidak boleh mengidghamkan sedangkan mereka satu makhraj. Sedangkan jadi kenapa mim dengan wau satu makhraj tapi tidak boleh diidghamkan kenapa? Ha. Hum wa ini ashadda idhharan harus ashadh izharan harus paling jelas kita memperhatikan izharnya di sini kenapa sebabnya karena jangan terjadi uh, kalau diidghamkan mim kepada waw kita akan menjadi confuse kita akan menjadi anu menjadi heran nantinya menjadi berpikir-pikir berpikir kita ini huruf nun atau huruf waw oh? kalau kita wa kalau kita idramkan mim kepada wow nah, Berarti jadinya nantinya Ini gimana ini Huruf yang pertama ini huruf nun atau huruf mim Jadi, akan menjadi Kompiuse bagi kita Huruf pertama ini huruf mim atau huruf nun Sebabnya, kalau nun kita idramkan Kepada wow, mim tidak boleh Sebabnya nanti akan menjadi uh, per, ano, Pertanyaan bagi kita nah, Jadi, makanya dia diidharkan humwa ah humwa walaupun mereka itu sama-sama ah -sama, uh, makhrajnya antara mim dengan waw makanya walaupun dia itu satu makhraj tetapi mereka harus diasyaddu izharan dijelaskan izharnya ah uh, begitu juga dengan fa begitu juga dengan fa diizharkan dia walaupun mereka itu ah uh, berdekatan Mim dengan waw adalah mutajanis, mim dengan fa adalah mutaqarib tetapi mereka tidak boleh diizharkan supaya jangan ada uh, pemikiran bagi kita. Hunfa, sudah jelas akan berbeda nantinya. Jadi makanya kita harus memperhatikan syaddu izharan, memperhatikan harus tidak boleh kita ederamkan antara mim dengan fa, antara mim sakinah dengan waw. itulah di antara sebabnya diizharkan uh, mim dengan huruf-huruf yang 26 ini kebanyakan adalah kerana tabadul makhrajnya walaupun ada تقارب مخرجnya dengan uh, fa juga di uh, izharkan atau tajannusnya dengan waw diizharkan kerana supaya jangan ada uh, persamaan atau perumah Uh, pendekatannya dia dengan nun nantinya dengan kufun nun. Dan juga katanya eh uh, diizharkan supaya jangan yasbiqu al-lisan ila ikhfa'iha. Ah supaya jangan lidah kita juga sebab diizharkan dia, supaya juga jangan lidah kita nanti bisa apa? jadi ikhfa' dia. Sedangkan yang diikhfakkan itu hanya di dalam bahasa saja, dengan bahasa saja dengan lidah kita itu nanti cepat dia itu sampai kepada ikhfa jadinya humfa humwa ah jadi ikhfa jadinya jadi makanya dia tidak boleh diikhfakkan dan tidak boleh diidghamkan dia itu harus diizharkan ah dan mim sakinah mim dengan mim itu adalah mutamatsil di dalam dia bertamatsil itu ada musyaddad Di dalam ini kita juga dalam ini kita sudah siap tentang ahkam nun sakinah uh, mim sakinah tiga hukumnya tadi yang pertama adalah idgham ee uh, syafawi atau idgham mutamathilain ee uh, antara mim dengan mim dengan tetap ada ghunnah langsung kita memasukkan mim mutahar uh, mim sakinah ke ke huruf mim mutaharik tanpa memindah-mindahkan Yang kedua adalah ikhfa Menyembunyikan Mim ini di huruf Di samping huruf fa Dengan menetap Menetapkan Gunahnya selalu ada Tidak boleh kita hilangkan gunahnya Hurufnya juga hanya satu Saja, ialah huruf ba uh, Sebab Ikhfa itu ialah kerana dia itu uh, Muta janis mim dengan uh, idgham ini dia iaitu adalah dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat dalam kebanyakan adalah dalam dua kalimat dan idghamnya ini adalah dalam dua kalimat kalau dia dalam satu kalimat itu adalah asal seperti Muhammadun itu kalau mim syaddah dah itu kan dan marna kalau idgham kalau ikhfa juga dia terjadi dalam dua kalimat tidak ada yang dalam satu kalimat idgham mutamatsilan atau idgham syafiwi antara dua kalimat eh uh, khfa juga dia dalam kebanyakannya adalah antara dua kalimat fahkum bainahum am bidhahirin contoh-contohnya ya khshawna rabbahum bil ghaib ee uh, dan kemudian yang hukum ketiga ialah hukum izhar syafawi huruf yang lebih daripada kelebihan atau yang tertinggal daripada huruf mim dengan ba adalah 26 huruf itu semuanya izhar dan asyadda izharan adalah di mim uh, mim sudah nya fa mim sudah nya waw harus kita perhatikan Kenapa sepanjang kita kompilus nanti inya pada dan juga sepanjang sampai kita uh, terpikir uh, apakah dia waw dan sebab yang kedua sepanjang lidah kita menyebabkan dia ikhfa. Di dalam ini kita akan mempelajari juga sedikit tentang uh, al-ghunnah, al-nun al-musaddadatan walmim al-musaddadatan. Nah, ini adalah martabunnahnya adalah yang tertinggi yang pertama dan kita sudah dapat jarikan harakat simbol 6 jadi walaupun dengan, dengan uh, waw dia tu motojanisain dia tetap mesti idghar walaupun waw dengan fa adalah mutaqariban dia mesti uh, di uh, idharkan Kalau uh, pun dia dalam satu kalimat atau dalam berapa kalimat misalnya dalam satu kalimat dia ada ilhar dalam satu kalimat seperti alhamdulillah bihamdihi ada ee uh, masan e satu betum ila a huh? qumtum ila solah betum ila hamza ra Jadi dengan begini kita sudah siap dan tentang hukum al-mim sakinah. Uh, eh kita akan masuk kepada hukum eh uh, lam sawaqin. Lam juga kita sudah mempelajarinya dulu secara anu secara banyak ya. Al lam sawaqin ialah lam eh uh, yang berbaris mati. Apakah dia di akhir kalimat, apakah dia di awal eh uh, di pertengahan kalimat? Nah, lam mati itu Kita sudah mengetahuinya Sudah mempelajari juga dulu Tentang idram dan izhar Kita sudah mempelajarinya juga Tetapi sekarang secara mendetel Kita mempelajari Lam yang mati Ada berbeda dengan Lam yang bermutaharik Lam yang mati itu Kalau dia di akhir kalimat Dia itu mempunyai dua hukum Mungkin diizharkan Dan mungkin diizhramkan Itu saja Tidak ada yang ketiganya Ah, uh, sebagai contoh, lam yang mati itu ada macamnya, ada hal la, lam isim. Tapi yang lamul isim lam mati ini selalu di pertengahan kalimat. Lamul isim selalu di pertengahan kalimat. Jadi yang pertama adalah lamul isim selalu di pertengahan kalimat dan hukumnya selalu izhar. Seperti contohnya andana misalnya Ilman ilma suqta'na tulam isim. Ah jadi hukumnya selalu izhar karena dia di pertengahan kalimat. Tidak ada lam isim di akhir kalimat. Karena isim tidak ada yang berharakat ber ber mati di sana. Ah nah, yang kedua lam ialah lam alfi'il. Lam alfi'il itu mempunyai dua hukum. Kalau dia eh uh, di akhir kalimat Kalau dia di akhir kalimat mempunyai dua hukum. Yang pertama, idhar. Yang kedua, idram. Diidramkan dia, lam al-fi'il. Uh, itu di lam al-fi'il, bukan lam al-fi'il. Yang itu isim sudah kan? Sekarang lam al-fi'il. Lam al-fi'il ini, dia mempunyai dua hukum. Yang di akhir kalimat, uh, idram. Diidramkan lam ini, kalau dia disudahnya huruf lam. Idghamnya ialah idgham mutamatsilan. Contohnya qul lillah qul قل law kuntum. Jadi lam ah uh, sesudahnya lam ah diidghamkan idgham mutamatsilan. Atau yang kedua idgham juga kalau sesudah lam ini huruf ra. Ah idghamnya ini adalah idgham mutaqaribain. Bagi kita bagi al-farq mutajanisain Qur Rabbukum Qur Rabbukum nah. Di sini hukumnya lam ini adalah uh, idgham Selain daripada ini daripada huruf yang 2 ini lam dengan ra hukum lam ini adalah izhar Qul araiitum Qul huwallah kul ana khairum apa saja lam fiil ini kalau sudahnya dia itu uh, huruf selain daripada huruf lam dengan huruf ra makanya dianya adalah hukumnya izhar itu kalau lam di akhir kalimat kalau lam fiil di akhir kalimat kalau lam lam fiil di tengah kalimat dia mati hukumnya selalu izhar Walaupun sudahnya nun seperti ja'alna anzalna Ah itu adalah hukumnya izhar Jadi inilah lam yang kedua ia adalah lamul fi'il Ini lam fi'il itu mempunyai dua hukum Mungkin izhar mungkin idgham Idgham dia ada dua huruf dan izhar Di sebahagian, selebihannya Selebih daripada Lam dengan Ra tadi nah, Kita masuk kepada Lam Yang ketiga Yang dinamakan Lam Al-Harsh Lam Al-Huruf Lam Al-Huruf ini Ada bahagiannya Ada, ma ada macam-macamnya Lam Al-Huruf ini Yang pertama Lam Al-Huruf Lam Al-Huruf Al-Tarif Al-Huruf ta'rif termasuk dalam huruf itu jadi al ta'rif nah ta'rif ini huruf al ta'rif ini aa, dia mempunyai dua hukum juga izhar atau idgham diizharkan lam ini al lam ta'rif ini yang di lam ta'rif ini lam mati didahului oleh hamzah wasal itu yang lam ta'rif ألمتى و قبلها adalah hamzatu wasl. يسبقها همزت الوصل. دي ازهركن دي حروف يا ابغ حجك وخف عقيمه. همزه باء راء ا ابغ ح جيم كاف وخاء فا عين قاف يا mim ha dalam 14 huruf ini diizharkan ini apa saja bentuknya walaupun dia dalam eh uh, dia tu harus masuk dalam satu kalimat sepertinya al ardh hamzah al baba al quran al hakim itu semuanya itu adalah hukumnya izhar dalam huruf yang kita baca tadi tu Dinamakan Izzhar ini adalah Izzhar Al-Qamari Izzhar Al-Qamari uh, Dan hukum yang kedua Iyala Lam ini uh, Lam ta'rif itu Mudramah Izzham Dia di Izzham selebih daripada uh, yang Huruf yang berlebih daripada yang uh, 14 tadi Dia yang 14 juga Idgham kan dia lam dengan lam idgham mutamasil dan selebihnya adalah idgham taqarub. Ya, misalnya uh, ta sa al uh, ra zai sin chin shad dot ta dha lam ha hmm. jadi sepertinya lam dengan lam al ha al-lail ha lailun daripada sebelumnya lam ha ini idghamnya adalah idgham mutamasil tapi ar-rahman ar-rahman ha itu lah idgham idgham uh, mutaqarib sebabnya adalah kerana taqarub ha seluruhnya As salah az zakah at ibun at zaitun ha, Semuanya itu adalah, dia itu Idram Mutakarib Dinamakan Idram ini, Idram Syamsi Dulu su sudah dijelaskan juga apa penyamaan uh, Kenapa dinamakan dia itu Idram Syamsi Kenapa dinamakan Idhar Al-Qamari Nah, kita sudah mengatakan bahwa dimisalkan lam ini adalah seperti dengan bintang. Tengah malam, bintang itu dengan kamar dengan bulan dia kelihatan. Kalau bintang itu, lam itu sama dengan bintang di siang hari, dia dengan matahari tidak kelihatan. Makanya dinamakan uh, itulah penyamaannya. Nah, itulah yang lam huruf yang pertama adalah huruf ta'rif, lam ta'rif. Alam al huruf yang kedua ialah lam huruf hal Halwabal bal. Ha. Ah. Hal wa bal ini termasuk huruf. Jadi hukum hal juga dua. Ada izhar, ada idgham. Ah, ha. jadi hal wal bal ini diidghamkan hal ladina. Au bal lil ada idghamkan dia dengan lam idgham. Mutamatsilain dan diidghamkan juga dia dengan ra barabbukum ha barabbukum ha idgham mutqaribain. Tetapi untuk hal ra tak ada. Untuk dengan ra hal dengan ra tak ada. Hal hanya ada dengan lam saja dengan roh tidak ada. Dan juga bal ini di dalam huruf kalimat anda bal rana tidak boleh diidghamkan. Di sini harus sakta kalau kita membacanya sewaktu sakta. Bal rana ala qulubihim. Nah, di sini harus kita izharkan dia. Sewaktu kita membacanya sakta. Tak boleh kita baca bal rana, tak boleh. Kalau kita membacanya dengan sakta kita harus menjelaskan bal ranala qulubihim. Hmm. Jadi itulah di antara uh, yang dinamakan hukum huruf hal wa bal dia mempunyai dua hukum juga. Hal wa bal yang punya dua hukum juga idgham dengan izhar. Ada juga lagi kita mempunyai huruf ialah lam yang dinamakan lam al amr lam al amr lam al amr ini sebenarnya ya uh, nanti kita akan belajar juga uh, menyambungnya lam al amr ini adalah lam yang berlebihan maksudnya lam itu bukan daripada uh, bunia terkalimah dia itu lam tambahan masuk ke fiil mudhari dia lam itu mati tapi bukan di akhir. Ah ini bedanya dia nilam amorni dengan huruf-huruf yang lain. Iyalah sama dengan lam al-ta'rif La juga di depan juga dia. Eh uh, tetapi dia itu masuk ke fi'il. Yang harus yang harus didahului oleh huruf salah satu huruf fa, summa dengan waw huruf ataf. Lam amr ini harus didahului oleh sema atau fa atau wa huruf ataf semal ah summal ah fal yanzur wal yaktub wal yumlil jadi lam amr ini selalu hukumnya izhar Dia masuk ke fi'il mudari, menjadikan arti fi'il mudari, itu menjadi arti amur. Menjadi artinya suruhan. Dari kalimatnya yumlil, artinya menulis, mencatat. Artinya yumlil, mencatat. Ni artinya, kan? Ha, fal yumlil, ha, maka catatlah. Yaktub, yaktub, artinya menulis. Fal yaktub, wal yumlil. Ha, jadi, Artinya di sini menjadikan fiil itu fiil amr. Tapi dia bukan fiil amr, dia itu fiilnya fiil mudhari. Fiil mudhari masuk lam amr ini menjadikan hukumnya selalu izhar. Kalau dia itu didahului oleh fa dan summa harus didahului oleh fa dengan summa dengan waw. Kalau tanpa didahului oleh fa dengan summa dengan waw, dia itu berbaris bawah. Jadi kalau dia berbaris bawah tidak ada hukumnya. Contohnya li ysta zinkum li ysta zink li dia masuk juga ke fi'il mudhari li ysta zinkum apalagi kita di dalam surat talak juga ada tuh mm itulah contohnya dia ada berapa contoh yang ada eh uh, di dalam Al-Quran Jadi itulah yang Lam Al-Amur tadi itu Lam itu, itu adalah namakan Lam termasuk Lam Al-Huruf Jadi Lam ini Kalau dalam hal ini kita sudah oh, sampai ke akhirnya Ada Lam ini yang hukumnya dua Ada yang izhar dan yang izham Kalau kita melihat Kita bagi kepada yang izhar Mana Lam-Lam yang muzhir Lam yang hukumnya izhar Lam Al-Isim Selalu izhar Lam Al-Amur selalu hukumnya izhar lam hal wal bal kalau dia sesudahnya selain daripada lam dengan ra hukumnya izhar lam al fi'l -fi kalau sesudahnya bukan yang dia terakhir dia di pertengahan kalimat dia selalu izhar dan juga lam al isim kalau dia di akhir kalimat kalau sesudahnya bukan lam dengan ra dia selalu izhar Itulah yang izhar. Lam izhar lagi al-lam al selalu izhar kalau sesudahnya huruf sudah al-ta'rif ini. Huruf abgha Yang idgham lam yang diidghamkan. Yang pertama lam al-fi'l kalau sesudahnya adalah lam dengan anu uh, lam dengan ra diidghamkan dan kemudian lam hal wal bal kalau sudahnya lam dengan ra ah sudah lam mati ini ada huruf lam dengan huruf ra dideramkan juga dan kemudian lam syamsi kalau sudahnya ah huruf yang 14 itu ah itulah pembagiannya kalau kita lihat di dalam eh uh, pembagian lam ini Adalam ini dia minbaniatul kalimah, adalam ini dia zaidah minbaniatul kalimah. Kalau lam al-ism ya muzhar itu adalah minbaniatul kalimah. Lam al-ism dia adalah dari uh, pembinaan kalimat dari asal kalimat, iaitu asal kalimat, bukan tambahan. Eh uh, lam al-fi'il adalah dari asal kalimat lam hal wa al bal adalah ee uh, tambahan dia berpisah dari kalimat yang akan sesudahnya ee uh, lam ta'rif juga adalah zaidah lebih atau tambahan lebihan daripada kalimat bukan daripada asal kalimat hal amr uh, lam al amr lam al amr lam al amr itu juga dia itu adalah tambahan bukan daripada asal kalimat yang akan uh, di sesudahnya. Ah jadi inilah tentang pelajaran kita memberi tentang hukum uh, alamat al aswakin tentang alam uh, yang mati itu. Eh uh, jadi kita di sini kita akan melihat atau kita mengambil eh uh, mula hadah tentang Lam Ta'rif Kalau sesudahnya Nun Al Nu An-Na'im An-Nar An-Nahar Kenapa Lam Lam Ta'rif Yang za'idah Yang berlebihan daripada kalimat yang sesudahnya diidghamkan dia ke huruf sesudahnya sedangkan lam fi'il yang sesudahnya harf nun tidak diidghamkan seperti ja'alna anzalna ha kenapa dalam hal ini dia tidak diidghamkan Ini dalam ilmu tajwid dikatakan bahawa lam ta'rif itu lam ta'rif itu dia banyak sekali contoh-contoh atau banyak sekali dia itu berkisar dalam al-Quran. Banyak sekali dia itu dilafazkan dan dalam al-Quran. An-na'im, an-nahar, an-nar, banyak dia bacaannya. Jadi kalau seandainya dia hukumnya diizharkan Susah untuk membacanya Al-Na'im, Al-Nahar Susah untuk membacanya Bagi lidah kita Sedangkan kita membaca Al-Quran ini Adalah Lili Yusr Jadi dijelaskan bahawa uh, Diturunkan Al-Quran itu adalah untuk kemudahan Bukan untuk menyulitkan kita Idharm itu adalah untuk memudahkan Izhar juga untuk memudahkan Ikhfa juga untuk memudah untuk mudah kita membacanya. Mat juga nanti adalah untuk memudahkan kita membacanya. Jadi untuk mencari kemudahan sebenarnya dalam semua Quran ini ni li dzikri, liyas untuk mudah untuk dibaca oleh kita. Kalau kita bersikir mudah bagi didik kita baca. Makanya uh, di uh, sedangkan kalau lamal fi'il datang sudahnya nun kita idgham jaanna artinya berubah ja'anna ja'anna ja'anna ja'anna ja par mana ja'anna jadi hilang hurufnya hilang hurufnya berarti berubah artinya ja'anna enggak ada mempunyai arti jadinya sedangkan lam ta'rif kalau dimasukkan kepada nun tidak akan merubah tidak akan merubah arti annur nur, nur tampak an begitu juga annahar tanpa al alnahar annahar tidak berubah artinya tapi kalau ja'alna kita idharkan lam kepada nun ja'anna enggak jadi enggak ada artinya jadinya nah, memang untuk mudah bagi, bagi lidah kita baca tapi uh, artinya tidak ada jadinya merubah arti kalimat nah makanya itulah harus kita perhatikan kenapa di dalam dalam ta'rif diidghamkan di dia kepada nun di dalam lam fi'il dia diizhar kan nah, itulah sebabnya ee uh, itulah di antara ee uh, yang harus kita ketahui dalam hukum alamsah Al wak ini. Semoga saja insyaallah kita akan bisa ee uh, mempraktikkannya dan membacanya di dalam Al-Qur'an dan kita akan uh, berusaha memperbaiki bacaan-bacaan kita sesudah ini. Hmm? Alhamdulillah rabbil alamin wassolatu wassalamu ala al-ala